Глава шоста. Відхекавшись, будучи не менш ніж за версту від цвинтаря, ми присіли в затінку. Міську, ти хоч розумієш, що трапилося? Трапилося чудо! Розумієш, чого ми уникли? Уявляю, що було би, якби нас сапали. «Заспокойся, не нервуйся. Ми ж усе таки залишилися живими, так? Ну от, так що не шалій. Але гладкий хіпі залишався наляканим і напруженим, немов пружина, потурбована аматором годинникарської справи. Він не міг усидіти на місці, і я бачив, як ним тіпало зі сторони в сторону. «Валимо до тебе, бо вони можуть засікти нас!» Кинув він. Я хотів було заперечити, бо знамагав від спеки, від бігу, від куряви, що в'їдалася в розпощілу, мокру від поту шкіру. Я почувався, наче витиснутий лимон. Всі емоції змив страх одним потужним припливом. Я був без сил. Хіппі не звертав на це ні найменшої уваги його теніски вже здіймали хмарки пороху на сухій розпеченій дорозі. З розпукою в серці я покинув прохолоду і пирнув у спеку. До міста залишалося якихось півтора кілометра. Була, звісно ж, і коротша дорога, дуже пряма. Вона з'єднувала вулицю Красноармійську невеличкою фістулою з новою частиною кладовища. Тою, де хоронили тепер у наші дні. Але я був упевнений, що саме Красноармійською, а необхідною, вертатиме Федя зі своїм Санчо Панчо. Зрештою, хто з нас варіат, щоб пертися спекою три кілометри. Сіра дорога була місцями забарикадована купами бур'яну, в'ялого старого бур'яну, котрий люди лінувались викинути десь у потаємнішому місці. Подекуди траплялися загадкові розтерті плями, місця страт колорадських жуків, що випасалися на нездалій картоплі. Зненацька хіпі поміж купок пирію та бадилля побачив щось цікаве брудне. Та запорошений, як і все довкола, я придивився уважніше. Бляха муха, вигукнув гладкий хіпі. Так то ж дюк, дохлий, запорошений, вкритий мухами, що розморено повзали по тьмяній жорсткій шерсті. Мухи вилазили із напід відкритої пащі, бродили темними, колись блискучими від вологи очима. Мурашки. Вони були всюди, по цілому тілу заповзали та виповзали з носа й вух. Мені стало гидко. Хіпі замислено промовив. Так в пилу на шляху наша мова була. Цитуючи крізь стиснуті зуби, він замахнувся ногою. Але раз тим шляхом хтось, і що було сили, копнув дохлого пса. Чудовний ішов. І вже, мабуть, гниючий, зсередини живіт, і ще раз і ще раз. Раптом пес голосно скавульнув, підтягуючи під себе перебиті мною лапи. Його очі неймовірно закотилися, виблискуючи білками. Дюк тихенько вив. «Блядь, ну ніхуя собі!» Вирвалось у мене. «Чому? Як ми не побачили, що пес ще живий? Ну як ми могли не зауважити цього?» Пес лечутно підвивав, а хіпі продовжував його копати. Я відважив дзвінкого ляпаса по потилиці, так що хіпі аж спіткнувся. Я, я, я був тим чудовним, тим, хто йшов! Я! Із внутрішніх кутиків очей у нього бігли сльози, залишаючи за собою чисті доріжки на запорошеному лиці. Він дивився на мене з викликом. Коли я гадав, що хіпі вже минулося, той з усієї сили зафендолив жорсткого копняка у вкриту порохом, мухами й мурахами собачу голову. Заскавулів ще голосніше, знемагаючи від передсмертного болю. Я штовхнув Хіпі ногою в бік, поваливши на колючу передорожню траву. Хіпі став рачки, тримаючись за бік і продовжуючи плакати. Я підійшов до нього. Заспокійся, ти ж не ідіот якийсь, щоб тварин копати. Дюків виск затих. Царство тобі небесне, брате Дюче. Пробачу ми з тобою... Так нехороше повелися. А ми натомість ростимо тобі всі кривди, завдані нам. Моє горло здавили сльози. Шкода пса чомусь. Не варто було Хіпі його копати. Ой, не варто. Заспокойся, він уже здох. Не психуй. Сам ти хуй. Хіпі глянув на мене мокрими очима. став і сутуло поплентався по дорозі. Він тяжко схлипував, що свідчило про завершення істерики. Мені було якось не по собі залишати там дюка. Хто знає, може він ще живий? Я подавив у собі сльози і наздогнав хіпі. Той уже заспокоївся, І якби на рожеві стежки по сльозах, нізащо б не повірив, що він хвилю тому пускав шмарклі. Чуєш, Міську? Тільки ти не кажи дзвінці. Добре? Ну, що я тут зірвався? Просто вони мене вже всі дістали! Всі дістали! Та добре. Крім неї, між іншим, і казати нема кому. А їй я не скажу, так що все окей, старий. Димо до тебе, щось ковтнемо.